la bretxa salarial entre els joves que tenen més formació acadèmica estudis de postgrau i els que disposen d'uns estudis més bàsics és del 40,5%, amb 24.857 euros de retribució bruta anual i 18.399 euros respectivament, segons revela l'estudi d'impacte de la formació en les retribucions realitzat per Xagrup amb la col·laboració de la Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Llull, que és la URL. El president d'ICSA Group, Ernesto Poveda, ha presentat aquest divendres l'informe, el setè que realitzen, amb el professor de la Salle Jordi Moya, al Saló de l'Ensenyament, que se celebra fins diumenge al recinte de la Fira de Barcelona i que compta amb 190 expositors, on ha explicat que l'estudi ha comptat amb 30.000 dades salarials. La diferència retributiva s'accentua en la franja dels 50 anys, quan és de 38.446 euros en els que tenen títols de formació professional FP, de 51.786 euros en els que disposen d'una diplomatura de 75.795 per als llicenciats i de 99.676 euros per als estudiants que tenen un màster o postgrau. Segons l'estudi, la crisi ha augmentat l'impacte de la formació en l'ocupabilitat i els salaris, ja que una persona més qualificada, universitària en postgrau, que comença a treballar als 24 anys i es lluvia als 65, pot aspirar al 2013 a tenir uns ingressos bruts superiors als 2,8 milions d'euros al llarg de la seva vida professional, mentre que el 2007 la xifra estimada era de 2,3 milions d'euros s'ha incrementat els directius que tenen més nivell de formació, de màster o postgrau, ja que si el 2007 suposaven el 39% respecte al 12% sense estudis universitaris i el 49% de llicenciats, el 2013 la xifra arriba al 43%, mentre que la de no universitaris baixa a l'11% i la de llicenciats al 46%. A través de dades del quart trimestre del 2013 de l'enquesta de població activa EPA, l'informe ha destacat que de la taxa d'atur, que és del 26,03%, el 4,2% són doctorats, un 16,2% són universitaris, un 32% correspon a joves amb ESO i el 38,9% a joves amb estudis només de primària, mentre que el 54,7% correspon a gent amb cap tipus de formació. D'aquesta manera començam amb una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble qui us parla i acompanya Raquel Moreno, Francisco Miguel, LaEsteva Llitra i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que participa als actes de descobriment de tres petits paisatges de Barcelona a Sant Andreu. Ahí el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, va assistir als actes de descobriment dels tres petits paisatges de Barcelona a Sant Andreu. Aquests tres elements són la premsa de vida de la Masia de Can Xandri, el pilar de l'aigua de la Sagrera i la primera pedra del barri del Congrés. A primera hora, el regidor va assistir al descobriment de la placa Petit Paisatge de Barcelona a la premsa de vi de la Masia de Can Xandri, a la plaça d'en Xandri. Aquest objecte, aquest objecte singular, reconegut amb la distinció de Petit Paisatge de Barcelona, confereix caràcter a la ciutat i forma part de la memòria històrica dels ciutadans, i en particular dels veïns i veïnes de Sant Andreu. Tot seguit es va fer el descobriment de la placa del de, Pilar de l'Aigua de la Sagrera, al carrer de la Sagrera número 77. Aquesta construcció singular, reconeguda amb la distinció de petit paisatge de Barcelona, confereix caràcter a la ciutat i forma part de la memòria històrica dels barcelonins i, en particular, dels veïns i veïnes de la Sagrera. L'acte també va incloure l'inici del canvi de plaques del carrer de la Sagrera, que pren el nom de carrer Gran de la Sagrera. A darrera hora del matí es va posar la primera pedra del barri del Congrés, al carrer Felip II, número 186. Aquest element singular, reconegut amb la distinció de petit paisatge de Barcelona, confereix caràcter a la ciutat i forma part de la memòria històrica dels barcelonins i en particular dels veïns i veïnes del barri de Congrés Indians. I parlem precisament doncs, del carrer Gran de la Sagrera, que recupera oficialment la seva grandesa. Des d'ahir, el carrer que comunica el carrer Gran de Sant Andreu amb el Clot en direm Gran de la Sagrera, és la via històrica més important d'aquest barri i els veïns feia anys que reivindicaven oficialitzar el nom amb què sempre l'havien anomenat, si més no, la gent gran que hi vivia. Aquest diumenge s'ha inaugurat les noves plaques del carrer. Originalment era la carretera de Ribes, que unia el centre de Barcelona amb les poblacions del Vallès, però a mesura que s'anaven edificant cases i indústries a la Sagrera, es va convertir en l'eix principal de la vida econòmica, social i cultural d'aquest nucli. La proximitat a l'estació del tren i la facilitat de comunicació amb el centre de la ciutat van fer que s'instal·lessin moltes indústries, però avui només s'inconserven les de l'empresa d'automoció hispano-suïssa. El soterrament de les vies del tren de la línia del Vallès i la urbanització de l'Avinguda Meridiana va treure protagonisme al carrer de la Sagrera, però no per això la gent va deixar d'anomenar-lo gran. De fet, la gent gran del barri encara recorda que, quan els Mosos baixaven a presentar-se a la comissaria del Clot per fer el servei militar, es deia que anaven pel carrer Gran. Com a eix vertebrador del barri, el carrer sempre ha estat anomenat oficialment de la Sagrera, però durant la Guerra Civil li van posar el nom d'un anarquista francès. El Centre de Documentació de la Sagrera, amb el suport de l'Associació de Veïns, reivindicava des de fa anys la necessitat de recuperar-ne el nom popular. La comissió de nomenclàtor ho va acceptar l'any passat i aquest diumenge s'han inaugurat oficialment les noves plaques de marbre del carrer Gran de la Sagrera. Més coses a comentar-vos. El regidor Raimon Blasi assisteix a la cluenda del Festival Bon Viver d'Arts 2014. Ahir al vespre, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, va assistir a l'acte de cloenda del Festival Bon Viver d'Arts 2014. El Bon Viver d'Arts és un festival d'activitats artístiques i culturals organitzades per les entitats del barri de Baró de Viver i Bon Pastor. En l'edició d'enguany hi han participat 20 entitats. L'acte es a fer a l'Escola L'Esperança, que es troba al carrer Quito número 2537. I atenció perquè volem parlar-vos d'una cosa que va passar aquest dissabte i és que quatre pisos desallotjats per un incendi en un edifici del barri del Congrés. Un incendi va cremar dissabte al migdia, al pis tercer primera del número 88 del carrer del Cardenal Tadeschini al barri del Congrés. Els bombers van haver de desallotjar quatre pisos del bloc afectat. Emergències socials es van encarregar de rellotjar les tres persones i sis més van ser traslladades a centres hospitalaris amb afectacions lleus per inhalació de fum. El foc va començar dos quarts de tres del migdia en una de les habitacions del tercer ter pis i va fer els propietaris abandonessin l'habitatge i aviessin els bombers. L'habitatge va quedar totalment afectat, mentre que altres tres que també es van desallotjar, el tercer segona, el quart primera i el quart segona van tenir afectacions per l'alta temperatura i el fum. Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar set dotacions de bombers i l'equip del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, que va atendre les dotze persones desallotjades, de les quals tres d'una mateixa unitat familiar van ser allotjades pel Servei d'Emergències Socials. Al lloc de l'incendi també s'hi van desplaçar quatre ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van atendre i traslladar a centres hospitalaris sis persones amb afectacions lleus per inhalació de fum. Això és el que passava dissabte al barri del Congrés i el que passava ahir a la, a, a, al camp del Narcís Sala és que la Unió Esportiva Sant Andreu va guanyar per tres gols a un davant el Lleida Esportiu. Victòria clara i contundent davant d'un Lleida superat pels andrauens a les dues àrees. Al davant, Ander-Victoria ha donat tranquil·litat posant un 2-0 al descans i al darrere la defensa ho ha refusat tot. En el tram final, Matas i Conater han deixat el 3-1 definitiu. Tocava reformar la millora de les darreres setmanes i l'equip no ha fallat aconseguint la segona victòria consecutiva a casa. Un resultat que, a banda d'allunyar l'equip de promoció del descens, iguala la millor ratxa de resultats d'aquesta temporada, 7 punts dels darrers 9 en joc. El Llei d'esportiu, que venia d'una derrota a casa, ha sortit fort disposat a refer-se de, de, de la desfeta, tot i el bon inici dels blaus, el Sant Andreu ha colpejat primer i amb força. Tot just al minut 10, Toni Cobert recollir al segon pal un refús de Biel Medina i feia la passada a Ander perquè aquest s'avançés a la defensa i fes el primer. El gol ha deixat tocar inicialment en Lleida, que a poc a poc ha començat a recuperar el domini territorial sense rematar porteria. El... Els quadribarrats sortien bé i portaven perill amb centrades molt perilloses de Rubén i Maurinio per la banda esquerra. El, el migcampista Gallec ha propiciat la jugada del segon amb un xut de falta que Pau Torres ha desviat a córner. El servei de cantonada l'ha tret Tone al cobert i, novament, Ander Vitoria ha aparescut per fer el segon amb el cap. La segona meitat ha començat amb l'opció de fer el tercer per al Sant Andreu, però Pau Torres ha desviat amb el peu el xut de Xapi Arnau. La resposta del Lleida ha sigut immediata, amb una rematada d'esperó de Didac que Morales ha pogut treure sota pals. Els blaus posaven centrades i centrades a l'àrea andreuenca que Esparren i Carroza refusaven per alt una i altra vegada. A l'altra banda, novament, estava a punt d'arribar el tercer, aquest cop amb una rematada fregant el pal d'Ander Vitoria el davanter Vigorre ha estat substituït per mates que també ha vist porteria després d'aprofitar una pèrdua en camp propi de la defensa visitant. Amb el 3-0, Aron Bueno ha vist la segona groga per encarar-se amb el porter Pau Torres i quan gairebé es complia l'afegit Conater a la sortida d'una falta lateral ha fet amb el cap el gol de l'honor pels iaidatans. Així que a l'U Esportiva Sant Andreu 3 ha guanyat per 3 a 1 davant del Lleida Esportiu. Dir-vos que la propera setmana el partit es jugarà al Prat i eh, enfrontarà l'equip local el Prat amb la Unió Esportiva Sant Andreu. Això serà diumenge de la setmana que ve a les 12 del migdia. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem tot seguida més informació. Fins ara! si fixa Al mateix lloc Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir que des d'ahir una placa identifica ja la premsa que hi ha a la plaça d'en Xandri, a Sant Andreu. Per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'historiador Jordi Petit. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, ahir es va fer aquest descobriment de la placa, eh, podem parlar de la plaça d'en de, de, Xandri, eh, que és el que podem dir perquè des del segle XVIII, segons tenim anot anotat aquí, doncs hi havia una antiga premsa de vi, però aquesta doncs, eh, no està ara en aquests moments completa, no? Sí, exactament. Aquesta premsa de vi era, era un, una de les que n'hi havia, una antiga masia que hi havia ubicada on, on és ara la, la plaça d'en Xanti. Mm. Aquesta masia es va, va construir a, al segle XVIII, unes, amb les terres d'allà que pertanyien en aquella època, eren anomenades al Camp del Dragó, mm. eren les terres vinculades a, a la masia que hi havia a dalt de, de, de Camp Dragó, i el 1789, amb eh, Miquel Bogunyà, un, un que és una família que porta aquí des del segle XIV a ja, Sant Andreu, mm. doncs aquesta persona va, va adquirir aquests terrenys i va construir una a la seva casa. A partir mm. d'aquesta casa primera va anar creixent, evidentment, després al llarg de, del temps. Mm. Aquest home es va dedicar a, la, a, les, a les vinyes, que era tot el que hi havia pels voltants de, de Sant Andreu. A la, a la part alta, sobretot, a la, la part del Rec Contal hi havia hortes i a la part mm. més alta hi havia vinyes. Uh -huh. I aquesta premsa doncs, era una de les que s'utilitzava i que va fer eh, aquest home i els seus descendents al llarg dels segles vi pel poble de Sant Andreu i després per vendre també a, a fora. Uh -huh. Hem de dir que aquesta premsa doncs, el que fa ara és un... reconèixer una mica la seva singularitat dintre del que és Sant Andreu, no? Sí, exacte, aviam, el problema que hi havia és que aquesta mafia, tal com estava construïda amb la reurbanització que es va fer primer de Meridiana i després de, de, la, de la part de baix, no?, de Meridiana, que també es Meridiana, el carrer de baix, però, bueno, mm -hmm. que va ser cap a Bertrina, diguem, doncs eh, era una mica perillosa pels cotxes, ja que hi havia una acera molt estreta i van decidir enderrocar-la. L'últim propietari, com a, com a mínim, va dir, escolta, conservem un record d'aquesta d'aquesta masia, i va ser ell, ja el Felip Balseix eh, Bogunyà, que malauradament justament ahir al matí va, va morir, tenia ja 104 o uh -huh. anys, i justament ahir, mira, van entrar la família fer el, la inauguració i, i ens van portar la notícia aquesta. Uh -huh. Una desgràcia, la veritat, però bueno, és llei de vida. Uh -huh. El cas és que bé, aquest home va, va lluitar molt perquè aquesta plaça, uh -huh. que, que s'havia fet als seus terrenys, com a mínim tingués un record de, de la masia, i ell va donar, l'any 91, va donar a, a aquesta premxa de dit, perquè s'anava si no, a fer malbé, evidentment, la, van tirar la, la casa no hi havia res més, ell l'home se la va i al final va dir, no, la col·loquem en aquí i que la gent recordi aquesta plaça d'en Xandri, es diu d'en Xandri, perquè havia una masia en aquí, i que aquesta uh -huh. masia es dedicava tots doncs, doncs al, al dit. No? Uh -huh. I d'aquella masia, en aquests moments ja no en queda res, no? O sigui... No, no. Absolutament res. Ja este, era la Masia i uns terrenys que hi havia al voltant. Els terrenys al voltant, una part d'ells els, els va cedir per, fer, per, per obrir el carrer San Hipòlit i una petita part va, van fer ja la plaça d'en Xandri, més petita del que era ara, evidentment. Les va cedir en el seu moment a principis de, del segle XX l'Ajuntament de Barcelona, al propietari de, de llavors, uh -huh. i la resta que es va quedar conservada a la casa doncs, va aguantar fins que al final, el, el, crec que va ser l'any 88, van decidir, doncs, enderrocar-la, ampliar la plaça d'en i, i conservar aquella zona. Era una masia important, ja que donava nom a tota una barriada, perquè hi ha un carreró petit allà, que és el carrer d'en petit, uh -huh. que en aquella zona d'allà n'hi han una docena, potser, de cases, no, riuen, 10 o 12 cases n'hi ha en si que són a parcel·laments que aquest, eh, un dels sabants passats va fer i va vendre a altra gent uh -huh. perquè tinguessin cases quan Sant Andreu va començar a créixer, sobretot a la segona meitat de, del segle XIX. Uh -huh. Totes aquestes cases ubicades en aquestes terres va una nom a una nova barriada dintre de, de Sant Andreu, no? en aquella època una petita barriada, 10 o uh -huh. 12 cases. Però bé, bueno, és algo històric. I bé, bueno, tota aquella zona d'allà ja està tan important i també molt vinculada a, a la família Boguñà, ara Valseix i a la, i a la masia d'en Xandri. Mhm. Uh -huh. És a dir, que on ha estat necessària cap rehabilitació en aquesta premsa perquè ja està, està com, com estava fa el segle XIX, no? Sí, aviam, la van, la van, quan la van donar la, la van restaurar evidentment i la van, la van conservar bé perquè no es fes més malbé mm. ni res, no està completa. De fet, el, el, la, la premsa, la, la part de baix es Cups, si algun dia no veieu, només hi ha la meitat dels Cups. L'altra meitat estava molt malmessa mm. i van decidir que per la nova i, i perdria una mica l'interès, que era millor doncs, conservar exactament el que era la premsa que antiga. Llavors mm. estan, no està a, acabada, diguem-ne, bueno, acabava, conservada del tot la, mm -hmm. la premsa, però tot i això es fa perfectament com funciona i quina utilitat tenia. I això sí que mm -hmm. I ara se li ha ofert aquest descobriment de la placa de petit paisatge de Barcelona, que és una mica el reconeixement a tota la tasca que va dur a terme aquesta família, eh? que la família Xandri. Exactament, exactament. Mm -hmm. Sí, sí, és una, una forma de, de situar dins el pla de Barcelona una plaça maca que, que té eh, l'esperit encara del de poble de Sant Andreu, que se dedicava que mm va -hmm. majoritàriament a la, a la vinya i un homenatge, com a no, a la família que va, per, durant 200 anys, tindre aquesta masia i va permetre doncs, que Sant Andreu tingués vi i si tingués comerç, uh -huh. com altra gent que encara no ha estat reconeguda mai, però que suposo que algun dia altres famílies i altres zones de Sant Andreu també ho seran. Doncs sí. Molt bé. Doncs eh, Jordi Petit, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem que aquesta premsa és aquesta sí, premsa de vida de la Masia de Can Xandri doncs, tingui el seu reconeixement dins de l'espai eh, de Sant Andreu, no? No, això, estarem. Molt moltes gràcies a tu també. Doncs moltes gràcies. Bon Molt bé, doncs acabem de parlar amb Jordi Petit, que és historiador, que ahir doncs, va donar a conèixer aquesta placa que identifica ja la premsa que hi ha a la plaça d'en Xandri. De fet, és només una part, tal com ens deia en Jordi Petit, d'aquesta antiga premsa de vi del segle XIX, Bé, segle XI també, que pertanyia a Canchandri, l'antiga masia de Sant Andreu, on es conreaven vinyes. Fem una pausa i tornem fins ara. El corplo. Fins demà! Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs ja som aquí una altra vegada i ara per parlar del Club Deportiu de Trinitat perquè ens agradaria saber com han anat els resultats d'aquest cap de setmana. Parlem amb l'Antonio Molt bon dia molt bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana, perquè esperàvem poder guanyar davant el Coll Blanc. Això com ha anat? Doncs pues sí, vam guanyar 5 a 2. Uh -huh. um, molt bé. Uh -huh. Molt bé. I què jugàveu aquí a casa, oi? Jugàvem, sí, jugàvem al cap municipal de la Tristat Vella. Uh -huh. I al final com ha anat el partit? Pues bé, van, els jugadors van sortir moltes ganes i es va veure un, bon, un bon partit perquè el Puy Blanc, eh, encara que vagi dels de baix, els pues va, va donar frinyetes. Uh -huh. sí. I, i per el que fa a la resta d'equips de, de la Trinitat? Doncs pues mira, el veterà es va guanyar fora al camp municipal de Sergio Busquets, a, a Badia, Uh -huh. L'infantil va perdre 2 a 0 amb l'Alfabora, que és la líder. Uh -huh. el, la L'Igina va, va perdre amb el líder també de la seva categoria, que la dina olímpica, 4 2. Uh -huh. El B va perdre a, a fora el col·legi jesuista de Sarrià, Xigaú. I uh -huh. el, el Benjamí va, va perdre a, a casa amb la Montañesa. Uh -huh. Jo ho sento bé. No, hi ha dificultats, sí, alguna... <ríe> Això és al mòbil, que de vegades no té bona recepció. Ah, I bueno, continuo, i el Benjamín va guanyar a Camp del Martirent, dels altres, uh -huh. el pre-Benjamín va empatar a Camp del Mercat, Mercat Nou, uh -huh. i l'escola perdem al Sant Martí Condal, o Nau. Així que ha anat més o menys regular, vaja. Mhm. Uh -huh. I, sí. de, I de cara a aquest cap de setmana ja ha preparat... Uh, quina, quins, equips, quins partits ja ha preparat? Bé, bueno, doncs a la va jugar al Camp de, de, can, can Dragó amb el Piz Ferrer, uh -huh. que també està allà amb els altres, uh -huh. i els veterans juguen aquí a casa. L'infantil juga a casa amb l'Aguilagüeta, Hm hm. La el igual uh -huh. I el mes, pues, ara no matar-vos. Bueno, doncs a veure si els hi va bé aquest cap de setmana i que facin una, bon, un bon, una bueno, bona i, jornada. Nosaltres com, com sempre, pues n'em presentem i i llencel. Exacte. La, la millor manera d'arribar sí, sí. Exacte. <ríe> molt bé. Doncs, etorne moltíssimes gràcies per atendre ens avui i esperem que vagi molt bé aquest cap de setmana. Pues, moltes gràcies. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar del Club Deportiu Esportiu de Tronidat, ara el que farem serà una nova pausa i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. N'hi ha que duren anys, n'hi ha que duren un segon, alguns que mouen el món. I uns altres que es deixen portar per la bola, hi ha dies que es perd la mirada, hi ha dies que els boscos s'acaben, que tornen com jocs de miralls. I uns altres que et deixen cicatrius, hi ha dies per a assevorir cada instant, no ha dies que no recordaràs, hi ha dies en tot per terra que la terra ho va al tot. passant-se els mires veuràs tota una vida amb ells comença una partida demà serà un nou dia hi ha dies que mulla la pluja i amb el sostre al damunt alguns que fan mal de classe i uns altres que tenen parells hi ha dies amb els peus nus a la sorra hi ha dies que crema l'asfalt que passen com fulles al vent que semblen fets de retalls hi ha dies que l'horitzó és una fita o dies que no aixeques la vista hi ha dies que canses de córrer o cantes cançons que no saps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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa i el que ens toca ara és obrir l'àrea de servei per parlar de la nostra llengua, per parlar del català i qui millor per fer-ho que la nostra companya, la Judit Riar. Molt bon dia, com bon estàs? Bon dia, Jordi. Bé. Doncs avui volem parlar de del Dia, dia, de la poesia, dia Mundial de la Poesia. Uh -huh. Perquè el dia 21 de març va ser proclamat per l'UNESCO Dia Mundial de la Poesia. I per celebrar aquesta data, hi ha moltes institucions catalanes que hi col·laboren. Entre uh -huh. aquestes institucions s'hi troba el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. I des de la delegació de Sant Andreu, del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, s'han organitzat un seguit d'actes oberts als alumnes i a la ciutadania en general perquè hi puguin participar. Uh -huh. Per parlar-ne, avui hem convidat a la, de, a la, de, a la delegada del centre, uh -huh. de, la delegació de Sant Andreu, Inma Vigorra. Bon dia, Inma. Bon dia. Bon, bon dia, dia <laughs> Don, d'on va sorgir la idea de celebrar el Dia Mundial de la Poesia, doncs, a Sant Andreu? Sí, com bé has assenyalat, el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona ja fa anys que s'adhereix a aquesta celebració del Dia Mundial de la Poesia i aquest any ens hem animat des de la delegació a participar-hi. Uh -huh. de fet aquest dijous teniu muntada una que pot ser impressionant no? allà, allà a Fabra i Cots sí, ara... aquesta és la intenció <ríe> <ríe> mm, i per què el Jordi ha citat la Fabra i Cots, per què vau escollir l'espai Bota? doncs uh, per la importància que té la Fabra i Cots en la vida cultural de Sant Andreu i uh -huh. també per la seva centralitat perquè tots hi puguin arribar uh -huh. Molt tothom bé. que vulgui sí. i Sí, no, de, la fent, fent. de fet, es troba al centre de, de Sant Andreu amb una qual cosa doncs, eh, i és perquè pugui arribar a tothom i pugui gaudir d'aquesta diada. No? I la gent que vingui a l'espai Bota, què, què hi trobarà? Doncs mira, principalment, o d'entrada, s'hi trobarà molts alumnes dels cursos de català llegint poesies, o bé que han escrit ells mateixos, o bé d'un poeta, d'una poetissa, que els agradi. D'acord. I, I a banda d'aquesta activitat, que, que més hi haurà? Hi haurà recitals? Doncs sí, a part d'aquestes lectures dels alumnes o bé també de persones que passin simplement pel recinte perquè han sentit a parlar de l'acte i si vulguin sumar, tindrem dues col·laboracions especials. L'Anna mm. Cortils al matí, a la una del migdia, llegirà poesies del seu últim llibre, Entre el desert i el cactus, i una androenca, la Sònia Moll, també ens visitarà a les 7 de la tarda per recitar textos poètics poètics propis. Sí, segurament seran del seu últim llibre, el Creixen malgrat tot les tulipes, aquest mateix, que és molt... jo me l'he llegit i m'ha agradat molt. Ja. Per tant, endavant. I a banda d'aquests recitals, què... què més hi haurà? Doncs mira, eh, els amics de la Fabra i Coats ens oferiran una visita guiada al recinte febril de fet serà una al matí i una a la tarda que també està oberta a la ciutadania fins que s'acaben les places Aquelles persones que us hi vulgueu inscriure heu d'entrar al bloc connectats a Sant Andreu o bé trucar-nos a la delegació al 93 274 0356 uh -huh. i participar amb nosaltres a una d'aquestes visites que sabem que són eh, doncs, molt interessants 93, 2.4, 0.3, 0.56 I en dono a fer les fan molt bé i amb molts inputs de, de la fàbrica i mm -hmm. val, la, val la pena, val sí que la pena. És, bo, és bo per conèixer tot aquell entorn no? Sí, ens fan un bon regal un regal molt, molt sí. bonic mm -hmm. A part són, són diferents recintes que ara mm -hmm. s'estan adaptant doncs hi va un institut, hi va un casal de barri i mm. hi ha aquest espai de creació que ja està en marxa l'espai bota que nosaltres ocuparem però val la pena veure-ho en conjunt mm -hmm. i sou invitats Molt bé. Sí, de fet el, el que és la Fira d'Economia Solidària també es fa allà i el Festival d'Au el Festival d'Au també mm. Aprofita l'espai, val la pena Val mm -hmm. la pena Vinga mm? aquest dissous, aprofitar i anar a, a, veure, a donar un cop de mm. Recordem això, que la visita del matí és a dos quarts de 12 i la visita de la tarda a les 6 però mm -hmm. que necessiteu inscriure's-hi abans al mm -hmm. blog, com ha comentat l'Imma mm -hmm. D'acord? Mm -hmm. Molt, Molt bé I en aquests recitals de poesia en guany celebrem el centenari del naixement de Joan Vinyoli de quina manera serà present? Així és. Doncs mira, a les aules s'ha treballat l'obra de Joan Vinyoli. Els alumnes podran llegir aquell poema que més els agradi, uh -huh. podrà ser en llengua catalana o bé en la llengua seva d'origen, però s'ha posat especial èmfasi en l'obra, com dius, de Joan Vinyoli, i per tant esperem que se'n llegeixin uns quants poemes d'aquest autor, també nosaltres en tindrem penjada en l'espai o bé allí a l'abast de tothom, algunes mostres. Uh -huh. Molt bé. I d'aquí també tindrem eh, algun poema penjat, és de, de la poeta que ha estat triada aquest any per representar la, la jornada i que ha escrit un, un poema, un, uh -huh. és Montserrat Avelló, i que porte per títol tan sols la paraula nua ara m'agradaria llegir-lo però també anima els oients que el busquin i si parlen d'altres llengües trobaran la traducció que sempre proporciona l'institució de, de les lletres catalanes jo no el poden trobar aquest poema si cercen eh, institució de les lletres catalanes uh -huh. l'enllaç amb el dia mundial de la poesia i ja, I poden, sort. sí, ja sortirà i a més també el recite apareix, hi ha un vídeo amb la Montserrat Avelló recitant eh, el, el ah, poema o sí, que fins tot tindrem oportunitat de conèixer a la poetesa no? exacte <ríe> doncs ara us el llegeixo uh -huh. diu tan sols la paraula nua la teva, mai la d'un altre la que reflecteix una vida dins d'una solitud corulla de promeses on tot és possible s'esvaneixen els dubtes la foscor, claror es torna i els sols variants i múltiples cauen damunt cada mot el cobreixen i donen força. Enllà d'aquest seri tan precís que s'allarga el contingut de cada paraula clara, com ho és la poesia. Mm -hmm. Molt bé. Doncs aquí queda. Aquí queda, exacte. <ríe> I si volen conèixer l'autora i conèixer doncs, més coses de de la seva poesia doncs, que s'acostina a la Fabri Coatz aquest dijous aquest no? dijous, exacte tant de Joan Vinyoli com d'ella tindrem els poemes i, i animar animar la gent a que vingui perquè tot i que potser en un primer moment un pot dir poesia Ui, no això no va amb mi no, crec, crec que va més amb nosaltres del, del que ens pensem per això continua sent important que, que hi hagi un dia mm. per fer-nos a donar, per fer nos a donar Sí, a vegades eh, hi han poesies que no t'entren directament però que després una vegada les escoltes doncs ja et sents una mica reflectiu no? exacte la, el pensament de la, de la poetesa mm. Mm -hmm. I això, aquest el dia mundial de la poesia, és, podríem dir una mica l'aperitiu perquè el mes de maig hi ha una setmana de la poesia mm -hmm. que també en parlarem i que també, també ens sentireu a parlar ah, també farem rebombori des del centre <ríe> doncs això ja és bo saber de, que hi ha el dia de la poesia després tota una setmana dedicada a la poesia i aquella gent doncs, que vulgui apropar-se i conèixer més coses de, dels diferents autors que han escrit poemes doncs que és el moment de, de fer-ho fer i si volen no? conèixer l'Anna Cortils o la Sònia Moll també uh -huh. és el moment doncs mm. sí. <ríe> Molt bé. Doncs hi tens alguna cosa més a explicar-nos? De moment, no. De uh -huh. moment. <ríe> no. Donar les gràcies a l'Imma per, per haver vingut avui uh -huh. aquí. Gràcies Molt a doncs sí. I la setmana que ve dir-vos que la setmana que ve el que sentireu seran els alumnes eh, recitant o responent a preguntes que farem el, el Dia Mundial de la Poesia. Oh, sí, que que... Serà un mini reportatge de, del dia. Per tant, la setmana que ve tindreu, podreu escoltar-lo. Molt bé. Doncs que no marxin gaire lluny, que ho podran escoltar a través d'aquests micròfons. Exacte. D'acord. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem amb més informació aquí a l'altre del poble. Fins ara. Fàcils contradiccions que canvien el meu món des que tu em vas deixar per mi tot és dolç salat lluny a prop núvol, sol fosc color Que no està tot perdut. Oh, oh, oh, oh, oh. Les nits són unes fredes que alimenten el sufocient. La mires i m'has teber rau tant meu cervell. La, la, la, la, la, la.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 Doncs encara ens queden coses per comentar-vos. De fet, hem de dir que ahir es va fer el descobriment de la placa al Pilar de l'Aigua de la Sagrera, al carrer de la Sagrera número 77. Aquesta construcció singular, reconeguda amb la distinció de petit paisatge de Barcelona, confereix caràcter a la ciutat i forma part de la memòria històrica dels veïns de la Sagrera. Però, doncs, precisament parlem amb els veïns de la Sagrera, amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor eh, José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es va fer aquest descobriment ahir d'aquesta placa del Pilar de l'Aigua perquè és un tema que fa molt de temps que sento parlar de l'Associació de Veïns que va darrere d'aquest tema, no? Sí, bueno, l'Associació de Veïns de la Sagrera va demanar la rehabilitació i restauració d'aquest Pilar de l'Aigua uh -huh. des del setembre del 2008. Uh -huh. Per fi, el darrer trimestre del 2013 se va poder fer la restauració Uh -huh. I llavors, eh, ahir se va fer la descoberta de la placa de paisatge urbana, uh -huh. petit paisatge, i bueno, pues estem content perquè, com mínim, és un reconeixement al passat de la història que té quan van portar l'aigua. Aquest pilar se va construir destruir l'any 849, però no va arribar l'aigua fins al 2008 al 1853. Uh -huh. Aleshores, des de llavors, aquí se sortien diverses fonts d'aquí del barri, eh, entre elles la Font de Can que és aquesta que també està pendent de la re seva reubicació després de totes les obres aquestes. Uh -huh. eh, bé, ells estem contents perquè, bueno, ha costat... El que passa és que encara no està acabada tota la part. Eh, s'ha fet la part de restauració del Pilar, però ara uh -huh. s'ha de fer la illeta on està ubicat. Uh -huh. Aquí se guanyarà un espai peatonal de plaça i, a més, s'ha de fer l'enllumenat està peça per simbolitzar una mica la història de quan va arribar l'aigua de Montcada i Reixat a Barcelona. Uh -huh. Aquí hi part de la Sagrera. Ara, la història d'aquest pilar és, pues, perquè quan van començar a construir-se pisos uh -huh. de dos blocs, aquí, de dos alçades, aquí a la Sagrera, l'aigua no tenia força per, per pujar i el que feien era que a través d'aquest pilar li donava la força suficient perquè pujés aquests dos pisos. Quan ja es va començar a construir més alt va ser quan els, els propis edificis tenien sí. un dipòsit a dalt que és el que feia la distribució per tota la casa. Uh -huh. Però no va entrar en funcionament fins 4 anys després de, de ser construït. Sí, sí, va, va començar, va arribar a les primeres aigües al 1853. Se uh -huh. va construir el 49. Molt bé. També hem de dir una cosa important, i és que des d'ahir, el carrer Gran de la Sagrera, el, bé, el que era conegut com a carrer de la Sagrera, ara es diu carrer Gran de la Sagrera, no? Sí, això també és una altra reivindicació històrica de l'associació de veïns. Uh -huh. Vam estar bastant de temps juntament amb el centre de documentació de la Sagrera, uh -huh. perquè alguns veïns el coneixien popularment com carrer Gran, el carrer Gran, anem sí. eh, al carrer Gran. Uh -huh. Llavors era una reivindicació que aquest carrer, com tothom sap, es comunica amb el carrer de Gran de Sant Andreu i la carretera de Rivas i amb el carrer del Clot. Uh -huh. Això era una ella on venien tots els Mossos, segons la tradició diu que venien els Mossos per a fer-se la mesura per anar a l'exèrcit, que havien d'anar a la comissaria de Uh -huh. que fins i tot té anècdota de que si a la tornada trencaven els fanals per estar amb les xicotes a la fosca, i bueno, uh -huh. això és tota una història i una llegenda que hi ha. Eh, de bueno, fet, abans es deia carretera de Ribes, no? Sí, sí, és que és l'antiga carretera de Ribes. Uh -huh. eh, el que passa que després, com tal com s'hi van anar construint habitatges, se van anar posant al barri de la Segreta, al barri del Clot o al barri de Sant Andreu. Bé, bueno, al uh -huh. poble de Sant Andreu, que era barri de Sant Andreu. Uh -huh. Aquest... Però era la connexió des de la carretera de Ribas, uh -huh. des de la unitat fins al Clot. I aquest diumenge doncs, el que s'ha fet és inaugurar aquestes noves plaques que donen nom al carrer. Clar, eh, s'ha posat una per donar-li el canvi, eh, evidentment, perquè els veïns ja ho demanaven, l'associació de veïns també i el centre de, de documentació també, s'ha posat una, simbòlica, però que a partir d'ara hauran de canviar totes les dos carrers. A partir d'ara es denomina carrer gran de la Sagrera. Uh -huh. Molt bé. Tenim de dir la proximitat a l'estació de tren i la facilitat de comunicació amb el centre de la ciutat doncs van fer que s'instal·lessin moltes indústries en aquest carrer, com és el cas de la hispano- Suïssa, no? Bueno és que aquest carrer precisament, i aquí ve la importància d'aquest pilar de l'aigua, sí. eh, la part que donava a mar eh, era hortícola, eh, eren els orls i tot això, i per d'aquí el rec puntal i l'aigua del pilar pròpiament i tot això, sí. i la part que donava del mateix carrer de la Sagrera cap a muntanya era la part industrial, aquí estaven totes les indústries. Uh -huh. O sigui, que diguéssim que el carrer de la Segrera o el carrer gran de la Sagrera, dividia lo que era la part industrial de la zona agrícola del barri. Uh -huh. I també hem de dir que a eh, l'època de la Guerra Civil també se li va canviar el nom per un anarquista francès, no? Sí, sí. Mm, o sigui que aquest carrer gran de la Sagrera, que és ara el que coneixerem a partir d'ara com a carrer gran, ha, ha passat per diferents noms, no només la Sagrera, que és el que teníem fins ara, sinó que ha anat canviant de, de noms, depèn de la història, el que ha tocat, no? Sí, en cada moment ha tingut el seu, però lo que passa és que el tradicional o popular de sempre ha sigut la gent del barri no anomenava al carrer de la Sagrada, deia anem al carrer gran, perquè ah. quan se va construir el barri era el carrer principal, diguéssim, del barri, uh -huh. i llavors pues, tothom al carrer gran i al carrer gran. Això existeix a molts pobles de Catalunya uh -huh. i a molts llocs, i per això pues, si popularment era aquest el seu nom lo que hauríem de fer era pues, evidentment que aquest fos el nom que se li restaureix ja. Uh -huh. Per tant, hem de dir que és molt important el que s'ha fet aquest diumenge amb el descobriment de la placa al Pilar de l'Aigua de, de la Sagrera i després el canvi de d'anominació d'aquest carrer. Doncs no, pues sí, la veritat és que estem content, ara que ja dic que encara ens queda eh, reconstruir també tot el terra, uh -huh. perquè està en una illa que està molt malament dissenyada, els parcs estan al mig del pas peatonals, Uh -huh. bueno, les qüestes que amb el districte de Sant Andreu este f fent... uh -huh. El districte està fent projectes i les estem consensuant perquè sigui la millor opció perquè els veïns podem gaudir d'un nou espai lliure i obert, sense trànsit i perquè pugui estar com a plaça. El que sí que seria bos que el carrer Gran de la Sagrera recuperés el seu esperit comercial, no, també. Bueno, això ja fa temps també que dintre de tot el pla aquest del pla Sant André la Sagrera l'Associació de Veïns estem reivindicant i hem donat suport, ja ho hem dit moltes vegades, al pla Sant André la Sagrera i a l'estació de l'AVE uh -huh. per intentar construir un comercial que vaixi pel carrer Navas, que passi per de, que vingui des de Maragall, que vaixi per Garcilaso i que vingui pel carrer de la Segreta. Així, eh, fent com un nucli on al uh -huh. pol d'atracció econòmica que ha de ser l'estació puguin mantenir un comer perquè així com el carrer Gran de Sant Andreu sí que s'ha mantingut, el carrer Gran de la Sagrera, tal com ha anat passant el temps i les crisis i sense crisis, ha anat plegant i plegant i tancant persianes i la veritat és que ara doncs, costarà remuntar, però ells volem que el comerç de proximitat aquest de veí i de qualitat doncs, que continuï, uh -huh. que comenci a créixer i que continue perquè Tothom sabem que les grans àrees són les que s'estan imposant a tot arreu, però també sabem els problemes que donen a la gent gran, uh -huh. eh, que donen al servei social d'altres, més avançats que nosaltres en aquest sentit de centres comercials com pot ser a Alemanya. Sabem que ara eh, la gent gran no pot desplaçar-se a aquests centres, s'ha perdut el comer de, de proximitat o de barri, i ara pues, què han de fer? El servei social han d'acompanyar a les persones que poden en cotxe a comprar i les que no poden fins i tot portar-li la compra a casa. Uh -huh. I això, pues, si tenim un comerç de qualitat i proper, pues evidentment que ho volem mantenir. Molt bé. Doncs, José Barbero, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i ahir, doncs, que diem que aquest va ser un dia molt especial per als veïns i veïnes de la Sagrera. Doncs no? mm, pues sí, molt bé. Molt bé. Doncs moltes moltes gràcies. gràcies a vosaltres per recordar que expliquem... El els avenços que s'estan fent al barri. Molt bé, doncs gràcies. Sí, gràcies. Bé. Bon bé. Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens facilitaven des de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor, el president del, de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor José Barbero, doncs hem de dir això, no? que ahir es va fer en primer lloc el descobriment de la placa de petit paisatge a la masia a la premsa de vida a la masia de Can Xandri. després també es va fer l'escobriment de la placa, el pla de l'aigua de la Sagrera i es va canviar el nom de carrer de la Sagrera per carrer gran de la Sagrera que això continuarà doncs, realitzant-se en els propers dies i també dir que a última hora del matí es va posar la primera pedra del barri del Congrés que tal i com hem dit alguna vegada doncs, ja fa 50 anys d'aquest barri i és un moment doncs, de, de poder celebrar-ho Ara el que fem és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda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 Més coses a comentar-vos, parlem de la nova convocatòria del programa formatiu per als comerços obert al futur. S'obre una nova convocatòria del programa formatiu obert al futur amb nous continguts adaptats a les necessitats del comerç. L'èxit de la primera edició, amb més de 860 participants i una valoració mitjana de 8 sobre 10, va superar totes les expectatives. Doncs hem de dir que el programa Obert al Futur té com a objectiu promoure un comerç innovador, modern i sostenible i arriba a la segona edició amb 9 continguts. Eh, són tallers de 3 hores de durada que responen a les necessitats dels comerços i serveis de proximitat. Concretament, aquest any s'ofereixen 24 càpsules gratuïtes en gestió empresarial i capacitació tecnològica. 9 són noves, 5 són adaptades i 10 més continuen de l'any passat. Molt bé. També dir-vos que aquests cursets la van introduir en, una, en un àmbit que desconeixia i està treballant per posar en marxa la seva web i està pensant en quin apuntar-se de cara a aquest any. Hi ha molts temes a tocar en aquest programa formatiu de Comerços Obert al Futur i aquests doncs, ja us els anirem explicant en els propers dies.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 solidaris de la parròquia de Sant Pàcia. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges, aquest llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro. Molt bé, doncs també comentar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà en els propers dies treure's contes del barret. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero s'oferirà el proper dimecres 19 de març a les 6 de la tarda i dins del sac de rondelles de Lletra Petita treure's contes del barret. L'autor del llibre, Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres, explicarà aquests i altres contes que ens acostaran al món dels trastorns mentals. És a càrrec de Didac Micaló, el lloc que és a la sala d'actes Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero i els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult, l'aforament és limitat.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 Doncs sí, i si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, doncs no t'ho pensis més. Presenta la teva proposta a la Biblioteca Ignazio Iglesias Can Fabra. Més coses per comentar-vos? Doncs dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix Guillem Pequer Lardis, que al Centre Cultural Can Fabra us ofereix també la mostra Tintenaires de, de Catalunya, que es pot veure de dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte de 10 del, del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges 11 del matí a dues del migdia. També recordar-vos que eh, en aquests moments, en aquests dies, fins al 31 de març, hi ha la possibilitat d'optar als hortats de 40 parcel·les a l'hora de la Trinitat Vella. També que hi ha un concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques al qual podeu accedir i mostrar la vostra obra dintre del que són quatre modalitats, obra, projecte, publicació i com a novetat enguany la comunicació gràfica. Teniu fins al dia 3 d'abril a les 12 del migdia per fer arribar doncs, la vostra proposta i també dir-vos que a l'Espai 30 de la Nau, de la Nau i Bonó fossofaré l'exposició, retratx de Salvador Atence. Doncs nosaltres marxem, donem les gràcies a l'Esteve Llitre, també al Francisco Miguel, a la Raquel Moreno i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!